Такинув заняття в школі, де мав закінчити курс за наполяганням батька, і врешті-решт провалився на випускному іспиті. Коли його приятель Марсель, який доти вів його на поводу, оскільки Октав нездатний був займатися самостійно, закінчивши першим центральну школу. Поїхав з Парижа, Октав, як то кажуть, закусив Вудила. Він зняв собі особняк на Авеню Майрін'ї. Роз'їжджав у кареті запряженій четвіркою коней, і найчастіше його можна було бачити на іподромах. Октав Саразен, який три місяці тому ледь міг триматися в сідлі на уроках верхової їзди в манежі, раптово перетворився на завзятого коняра. Своєю ерудицією в цій царині він завдячував якомусь англійцю. Груму, якого взяв до себе на службу, і який абсолютно підкорив його незвичайними пізнаннями в цій частині. Ранкові години Октава були розподілені між кравцями, шевцями і шорниками. Вечори він проводив в оперецці або у вітальнях, щойно відкритого на вулиці тронше клубу. Октав вибрав цей клуб тому, що його капітал користувався там такою повагою і любов'ю, яких сам він своїми особистими достоїнствами ніде не міг завоювати. Товариство... Яке він зустрічав там, здавалося йому ідеалом вишуканості. Але дивна річ. У списку членів, вивішеному в ошатній рамці в приймальному залі, красувалися майже виключно іноземні прізвища. Читаючи цей список, що ряснів усілякими титулами, можна було подумати, що ви випадково потрапили в приймальню професора Геральдики. Однак, коли ви переходили у вітальню, у вас складалося враження що ви перебуваєте на етнологічній виставці, здавалося, що тут зібралися всі яструбині носи і смагляві обличчя всіх відтінків з усіх кінців земної кулі. Всі ці космополітичні особистості шикарно одягалися. І в їхній прихильності до світлих тонів виявлялося вічне прагнення смагляво-шкірих уподібнитися блідолицям. Серед цих двоногих октав серезен – Здавався юним богом, його слова передавалися з вуст у вуста. Його намагалися наслідувати в усьому. Аж до його манери зав'язувати краватку, Думки його вважалися законом. А він сп'янілий цим фіміамом не помічав того, що систематично, день у день, програє свої гроші то на перегонах, то в карти, то в рулетку, можливо, що деякі члени цього клубу, будучи людьми східного походження. Вважали, що вони, по суті, також мають права на спадщину бегуми. У всякому разі вони повільно, але неухильно перекладали цю спадщину у свої кишені. Не дивно, що за такого способу життя-дружба, що пов'язувала Октава з Марселем? Мало-помалу припинилася. Вони майже перестали писати одне одному. Що спільного могло бути між суворим трудівником? який прагне без перестанку вдосконалювати свій розум і свої знання, і красивим, розпещеним юнаком, який промацує свої статки і не цікавиться нічим. Крім стаєнь, клубних пліток і анекдотів, ми знаємо, що Марсель залишив Париж для того, щоб стежити за махінаціями Гера Шульце, який тільки нос заклав на тій самій незалежній території Сполучених Штатів заснування Сталевого міста ворожого Франсивілью, а згодом Марсель вступив на службу до Сталевого короля. Октав протягом двох років вів безглузде. Марне існування, і за цей час встиг пустити на вітер кілька мільйонів. Зрештою, це безглузде проведення часу набридло йому. І одного чудового дня він кинув усе і приїхав до батька. Це врятувало його від загибелі, і не тільки фізичної, а й моральної. Отже, зараз усе сімейство доктора Саразена було в повному зборі. Жанна за ці шість років життя у Францивіллі встигла перетворитися на чарівну дев'ятнадцятирічну дівчину, яка поєднувала своєрідну принадність засвоєних нею американських манер із грацією та витонченістю француженки. Мати її говорила, що доти, доки вони з Жанною не стали нерозлучними друзями, вона ніколи не підозрювала, що близькість із дочкою може принести їй стільки радості. Життя пані Саразен у Фраєєвилі було наповнене корисною і плідною роботою. Ода діяльно допомагала своєму чоловікові у всіх його добрих починаннях. Тільки думка про Октаву не давала їй спокою. Але відтоді, як блудний син повернувся в лоно сім'ї, вона почувалася найщасливішою зі смертних. Цього вечора, 13 вересня, у доктора Саразея обідали двоє з його найближчих друзів. Полковник Гендон, старий ветеран, який брав участь у громадянській війні. Втратив руку під час облоги Лідсбурга і вухов бою під Севен Оксом, що не заважало йому тепер успішно змагатися в шахи. Та пан Ленц, головний інспектор навчальних закладів Франсивілля. Говорили про міські справи, про різні заходи, що проводяться в громадських установах, у лікарнях, школах, касах взаємодопомоги, згідно зі шкільною програмою доктора Саразена, в якій важливе місце було відведено релігії. Інспектор Ленц створив кілька досвідчених початкових шкіл, де педагоги, спостерігаючи за дітьми, Прагнули виявити їхні вроджені здібності і допомагали їм розвиватися в цьому напрямку. У школах Франсивілля дітям прищеплювали любов до науки. Перш ніж напихати їх знаннями, які, як каже Монтень, плавають на поверхні мозку і не приносять дитині жодної користі, не роблячи її ні розумнішою, ні кращою. Правильно спрямований розум сам обере собі підходящу діяльність і знайде найкорисніше застосування своїм здібностям. У цій глибоко продуманій системі виховання серйозна увага приділялася також і гігієні тіла. Адже мозок і тіло людини несуть однаково важливу службу. Людина не може обійтися одним і відмовитися від іншого. Розум, перш за все, не може бути розумною. Бо мозок і тіло людини нести однаково важливу службу. В описуваний нами момент Франсивіль досяг найвищого ступеня як матеріального, так і інтелектуального розквіту. На його конгреси з'їжджалися найбільші вчені світу. З усіх кінців землі, приваблені розповідями про це чудове місто, стікалися туди знамениті артисти, художники, скульптори, музиканти. Під їхнім керівництвом таланти юних францивільців обіцяли в недалекому майбутньому прославити цей куточок земної кулі. Можна було передбачити, що ці нові французькі афіни незабаром завоюють собі перше місце серед столиць світу, поряд із цивільним навчанням у школах в обов'язковому порядку проводилися і військові заняття після закінчення школи всі молоді люди вміли володіти зброєю і мали достатню теоретичну підготовку, щоб розбиратися в питаннях тактики і стратегії. Коли розмова за столом торкнулася цієї теми, полковник Гендон з великою похвалою відгукнувся про своїх новобранців. «Вони відмінно треновані», – сказав він, і під час маневрів виявили чудову підготовку та вміння пристосовуватися до умов похідного життя. «Наша армія хороша тим», що до неї входять усі громадяни. І в разі потреби всі візьмуться за зброю і покажуть себе добре навченими, дисциплінованими солдатами. До сих пір Францевіль підтримував найкращі стосунки з усіма своїми сусідами, бо ніколи не опускав нагоди надати їм якусь послугу. Але коли справа стосується корисливості, людська невдячність не знає меж. І доктор Саразен та його друзі, пам'ятаючи про це, вважали за благо дотримуватися мудрого життєвого правила береженого, і Бог береже. Обід скінчився, і дами за англійським звичаєм покинули їдальню. Доктор Саразен, Октав, полковник Гендон і пан Ленц, продовжуючи розпочату бесіду, перейшли вже до питань політичної економії. Коли в кімнату війшов слуга – і подав докторові «Нью-Йорк Геральд. Ця поважна газета від самого моменту заснування Франсивілля виявляла до нього жваву симпатію і з цікавістю стежила за всіма фазами його розвитку. Громадяни Франсивілля звикли бачити на її сторінках всілякі висловлювання і замітки, що відображають громадську думку Сполучених Штатів про їхнє місто. Ця маленька колонія вільних, щасливих, Незалежних людей викликала не тільки захоплене здивування, а й найчорнішу чорну заздрість. І якщо у францивільців було в Америці багато прихильників, готових виступити на їхній захист, то було й чимало ворогів, які раді були за всякої слушної нагоди нападати та обмовляти їх. Нью-Йорк Геральт незмінно стояв за францивіль і всіляко висловлював це на своїх сторінках. Доктор Саразен, продовжуючи бесіду, розірвав бандероль і, кинувши побіжний погляд на передову статтю, хотів було відкласти газету, але раптом, зупинившись на півслові, зі здивованим виглядом пробіг очима кілька рядків і відразу уривчастим хвилювання голосом прочитав їх у голос. Нью-Йорк 8 вересня ми напередодні лиходійського замаху на права мирних громадян, як повідомляють із достовірних джерел. Шталептат, зібравши потужне озброєння, готується виступити проти французького міста Франсивілля, щоб стерти його з лиця землі. Ми не беремося вирішувати, чи повинні Сполучені Штати втрутитися в це, зіткнення між німецькою і латинською расами. Але вважаємо своїм обов'язком довести до відома всіх порядних і чесних людей про це жахливе насильство. Жителі Франсевілля, не втрачаючи ні хвилини, повинні вжити всіх заходів до оборони. Глава 12. Засідання Ради. Ненависть Сталевого Короля до міста, створеного доктором Саразеном, ні для кого не була таємницею, усі знали що Штальштадт був задуманий ним на противагу Францивіллю. Але щоб він міг напасти на мирне місто, зруйнувати його, скориставшись перевагою грубої сили, цього ніхто не міг очікувати. Однак Нью-Йорк Геральд висловлювався цілком виразно. Мабуть, кореспонденти цього впливового органу преси якимось чином проникли в наміри Гера Шульце і поспішали попередити францивілців. Вони ясно говорили, не можна втрачати ні хвилини. Доктор Саразен не міг отяматися від почуття здивування, що охопило його, як усі чесні люди, він був не схильний вірити в зло. Він не допускав думки, що людина може бути до такої міри збоченою, щоб у неї без жодної причини, просто з якогось самодурства, могло виникнути бажання зруйнувати ціле місто що є культурною власністю всього людства. Подумати тільки, – говорив доктор, – що в нас цього року відсоток смертності знизився до одного з чвертю, що в нас немає жодного десятирічного хлопчиська, який не вмів би читати, що від часу заснування Франсевіля в нас не було жодного випадку вбивства або крадіжки. І ось знаходяться варвари, які жадають погубити на самому початку Такий чудовий досвід. Ні, я не можу повірити, щоб учений, хімік, будь він хоч сто разів німцем, виявився здатним на такий злочин, однак не можна було не зважати на попередження цієї доброзичливої газети. І необхідно було вжити термінових заходів до самозахисту, придушивши сумне здивування, що охопило його в першу хвилину. Доктор Саразен опанував себе і звернувся до присутніх. «Панове», – сказав він, – «вам, як членам муніципальної ради, належить разом зі мною обговорити, що нам слід зробити для порятунку нашого міста, що ми насамперед повинні зробити. Чи немає якої-небудь можливості дійти згоди, можливості уникнути війни, не поступаючись нашою честю?» – промовив пан Ленц. «Ні, така можливість абсолютно виключена», – заперечив Октав. «З усього видно» що Гершульце вирішив воювати будь-що будь. Його ненависть до нас не дає йому спокою, і ясно, що він не піде ні на які поступки. «У такому разі ми повинні постаратися дати належну відсіч», сказав доктор. «Як ви вважаєте полковнику, чи здатні ми протистояти гарматам шталептата? Будь-яку військову силу можна успішно відбити іншою, такою самою силою». Відповів полковник. Але річ у тім, що ми не маємо змоги захищатися тими самими засобами і тією самою зброєю, з якою збирається напасти на нас Гершульце, виготовити гармати, які могли б боротися з його гарматами. Занадто довга історія. І зізнатися, я сумніваюся, що ми в змозі це зробити, для цього потрібно мати спеціально обладнані майстерні». Єдиний можливий для нас вихід – це не дати ворогові наблизитися до міста. Не допустити вторгнення. «Я зараз же скличу раду», – сказав доктор Саразен і, піднявшись із місця, запропонував гостям перейти до кабінету. Це була простора. Світла кімната. Три її стіни були до самої стелі, заставлені книжковими полицями. Четверта обвішана картинами, а під ними… «На рівні людського зросту виднілася низка позначених номерами розтрубів, схожих на акустичні трубки. За допомогою телефону ми тепер можемо скликати раду. Не виходячи з дому», – сказав доктор і, натиснувши кнопку, миттєво з'єднався з квартирами членів муніципальної ради. За три хвилини всі апарати, з'єднані дротами з апаратом доктора Саразена, відповіли «Слухаю і доктор». Ставши перед мікрофоном, подзвонив у дзвіночок і оголосив засідання відкритим. Слово надається поважному полковнику Гендону. Він має повідомити муніципальній раді щось надзвичайно важливе. Полковник став біля телефону і прочитавши повідомлення New York Herald, доповів раді, яких, на його думку, заходів слід вжити насамперед, щойно він закінчив Номер 6 поставив йому наступне запитання. Чи вважає полковник можливим захищати місто? Якщо ті заходи, про які він говорить, виявляться недостатніми для того, щоб затримати ворога і перешкодити йому наблизитися до міста, полковник відповів ствердно. Запитання і відповідь, так само як і попередній виступ, дійшли до слуху всіх невидимих учасників засідання. Потім номер 7 запитав. Який термін приблизно мають францевниці для організації оборони? Полковник, зрозуміло, не міг відповісти точно на це запитання, але сказав, що треба постаратися зробити все можливе протягом двох тижнів. Номер два. Чи слід чекати нападу? Чи не краще постаратися запобігти йому? Зрозуміло. Ми вживемо всіх заходів, щоб запобігти нападу, відповів полковник і якщо нам погрожуватимуть висадкою з моря. Треба пустити вхід торпеди і потопити кораблі Гера Шульце. Слідом за цим доктор Саразен запропонував скликати вчену раду хіміків, інженерів і артилеристів для обговорення плану захисту міста. Розробленого полковником Гендоном, після доктора Саразена виступив номер один. Яка сума грошей потрібна для того? щоб негайно розпочати роботи з оборони міста. Полковник Гендон відповів, що для цього знадобиться від 15 до 20 мільйонів доларів. Номер 4 вніс пропозицію негайно скликати загальні збори громадян Франс Севілля. Голова, доктор Саразен, поставив питання на голосування. Пропозицію було прийнято одностайно. На цьому засідання ради закінчилося. Годинник показував вісім. Засідання тривало всього вісімнадцять хвилин, і нікому не завдало жодного клопоту. Загальні збори громадян було скликано настільки ж простим і швидким способом. Доктор Саразен повідомив телефоном резолюцію ради в міську ратушу. І негайно ж на двохстах вісімдесяти колонах, що стояли на всіх перехрестях міста, задзвонили електричні дзвони. А стрілки світяться циферблатів, встановлених на цих колонах, зупинилися на пів на дев'яту годині, призначені для зборів францивілців, почувши дзвін. Що тривав чверть години, жителі міста Францевіль поспішно виходили на вулицю, перехожі піднімали очі на найближчий циферблат і кожен, усвідомлюючи, що його закликає громадянський обов'язок, вирушав до ратуші, до призначеної години, всього за якихось 10-15 хвилин, усі францивільці були в зборі. Доктор Саразен та інші члени ради сиділи на трибуні. Полковник Гендон, який мав виступити з повідомленням, стояв на сходах трибуни, чекаючи, коли йому дадуть слово. Більшість громадян уже знала, чим викликані сьогоднішні збори. Оскільки засідання Ради записувалося фонографом у ратуші і негайно ж було передано в газети, а ті миттєво надрукували екстрений випуск, який у вигляді афіш розклеїли по всьому місту. Зал зборів у ратуші був просторим приміщенням зі скляним дахом і прекрасною вентиляцією. Довга низка газових ріжків, укріплених під високим склепінням. Освітлювала його рівним яскравим світлом. На обличчях францевільців не було ні сліду зневіри. Натовп стояв спокійний, стриманий. У ньому відчувалася свідомість власної гідності і незворушна впевненість у своїх силах. Рівно о пів на дев'яту голова подзвонив у дзвіночок, і в залі запанувала мертва тиша. Полковник Гендон піднявся на трибуну, простою, енергійною мовою. Без жодних ораторських хитрощів і прикрас, але виразно і ясно. Як кажуть люди, які знають, що вони хочуть сказати, полковник Гендон розповів присутнім про те. Як Гершульце, який завжди ненавидів Францію, доктора Саразена, заприсягся занапастити його дітище і тепер має намір привести цю клятву у виконання, у його розпорядженні. Як повідомляв Нью-Йорк Геральд. Є жахливі засоби, за допомогою яких він збирається стерти з лиця землі Францевіль з усіма його жителями. І ось тепер громадянам Франсивілля надається можливість вирішити. Що вони будуть робити? Звичайно, люди боягузливі і позбавлені почуття патріотизму вважали за краще, поступитися ворогові і дозволили б йому заволодіти їхньою новою батьківщиною. Але можна бути впевненим, що серед наших громадян не знайдеться жодного боягуза. Люди, які зуміли осягнути великий ідеал, що надихав засновників прекрасного міста Францивілля. Люди, які свято дотримувалися його законів. Це люди з мужнім серцем і ясним розумом. Ревні поборники прогресу. Вони зроблять усе, щоб врятувати своє незрівнянне місто». «Славний пам'ятник шляхетної людської думки, спрямованої на велику мету полегшити існування людям, обов'язок кожного з нас», – підсумував полковник, – «віддати життя в ім'я цієї великої справи». Грім аплодисментів покрив останні слова оратора. Слідом за ним виступило ще кілька людей, які підтримали пропозицію полковника, потім доктор Саразен – запропонував зборам одразу ж заснувати Раду оборони, наділивши її всіма повноваженнями для проведення необхідних заходів із захисту міста і суворого дотримання таємниці військових приготувань, необхідної в такій справі. Після того, як цю пропозицію було ухвалено, один із членів Цивільної Ради висловився за те, щоб поставити на голосування питання про надання кредиту – на перші потреби з оборони міста в розмірі 5 мільйонів доларів. Цю пропозицію також ухвалили одностайно. І о 10 годині 25 хвилин, після того, як склад членів Ради оборони затвердили, збори було розпущено. Францевільці вже збиралися розходитися. Як раптом на трибуні, невідомо звідки, з'явився якийсь неанакомен. Вигляд його був до того незвичайний що всі зупинилися. Рваний, вкритий мулом одяг прилипав до тіла. Обличчя в синцях і саднах носило сліди страшного, душевного напруження. Однак тримався він рішуче і спокійно. Хто він був, звідки з'явився? Нікому, навіть доктору Саразеву. Не спало на думку його запитати. Підійшовши до самого краю трибуни, він владним жестом закликав натовп до мовчання. «Я щойно вирвався зі Шталептатта», – сказав він. «Гершульце засудив мене до смерті, але волею проведіння мені вдалося втекти і з'явитися вчасно, щоб спробувати врятувати вас. Я не зовсім чужий тут, сподіваюся, мій високоповажний учитель, доктор Саразен, не відмовиться підтвердити, хоч я і з'являюся перед вами в такому вигляді, що навіть він не впізнає мене» що Марсель Брукман заслуговує на деяку довіру. «Марсель!» Вигукнули в один голе доктор Саразен і Октав, і вже хотіли було кинутися до нього. Але він жестом зупинив їх. Так, це був Марсель, який врятувався дивом у ту хвилину, коли він, уже зовсім зневірившись, схопився за грати, і вони подалися. Сили залишили його, і він втратив свідомість. Течія винесла його за межі шталептата і викинула на берег. Скільки годин пролежав він без свідомості на пустельному березі? У темряві ночі він не міг сказати. Коли він прокинувся, було вже світло. Щойно свідомість повернулася до нього. Він згадав «Боже!» Невже він вирвався з цього проклятого місця? Він вільний, так мерщий же на допомогу до друзів. Маршій попередити доктора Саразена, неймовірним зусиллям, він змусив себе піднятися. Сорок кілометрів відділяло його від Францевілля. Ні поїзда, ні воза, ні коней, нічого. Сорок кілометрів пішки цією пустельною, немов проклятою богом місцевістю, що оточує страшне сталеве місто, він пройшов ці сорок кілометрів, жодного разу не присівши, не відпочиваючи. І о чверті на одинадцяту вже входив у місто доктора Сараена. З розклеєних на стінах афіш він дізнався, що жителів Франсивілля вже попереджено про те, що їм загрожує небезпека, але він зрозумів, що вони не знають ні розмірів цієї жахливої небезпеки, ні того, що вона обрушиться на них сьогодні ж. Годинник показував чверть одинадцятої. Катастрофа задумана Гером Шульце, Має статися об 11.45, зібравши останні залишки сил, Марсель бігом пробіг відстань, що відокремлювала його від міської площі. І в ту хвилину, коли збори вже готові були розійтися, з'явився на трибуні. «Друзі мої!» – вигукнув він. «Катастрофа загрожує вам не через місяць, не через тиждень. Вона вибухне над вами менше, ніж за годину. Море вогню і заліза...» обрушиться на Францивіль. я бачив на власні очі це пекельне знаряддя і знаю що воно вже наведене на ваше місто нехай жінки і діти зараз же сховаються в підвалах або вийдуть за межі міста і сховаються в горах а чоловіки нехай приготуються всіма засобами всіма силами боротися з вогнем вогонь це зараз єдиний ваш ворог ні судна ні війська не рухаються на вас Противник, що загрожує вам, знехтував цими звичайними засобами нападу, і якщо плани і розрахунки цієї людини. здатної, як ви знаєте, на незмірне зло, якщо, повторюю, ці розрахунки правильні, якщо Шульце цього разу не помилився, то все місто від його снаряда миттєво буде охоплене полум'ям. Вогонь спалахне відразу в ста різних точках, і потрібно буде боротися з ним усюди, але насамперед. Звісно, треба врятувати населення, бо врешті-решт, якщо нам не вдасться врятувати будинки. Пам'ятки, якщо навіть, незважаючи на наші зусилля, все місто згорить вщент, то ми зможемо побудувати його заново. Для цього потрібні тільки час і гроші. У Європі Марселя, напевно, вважали би за божевільного – але в Америці люди звикли не дивуватися дивам науки, хоч би якими б вони не здавалися неймовірними. І натовп, який схвильований тон і змучений вигляд Марселя, вразили не менше, ніж його слова. Готовий був коритися йому без усяких заперечень. Доктор Саразен ручався за Марселя Брукмана. Цього для францивільців було достатньо. Негайно ж було віддано необхідні розпорядження – і по всіх кварталах розіслано уповноважених повноважених із відповідними інструкціями. Жителі стали розходитися по домівках. Хто ховався в підвалі, вирішивши перетерпіти вдома всі жахи бомбардування? А хто пішки? Верхи або в екіпажі вирушав за місто, в ущелину каскад Маунтс. Тим часом чоловіки тягали на головну площу та на інші, зазначені доктором пункти воду, пісок землю все, що могло слугувати зброєю для боротьби з вогнем. У залі засідань тим часом тривала бесіда. Члени Ради розпитували Марселя про смертовбивчий винахід Шульце, але Марсель здавався поглиненим якоюсь однією невідв'язною думкою. Він неуважно відповідав на запитання і, насупивши лоб, щось шепотів про себе. Раптово судомним рухом він сунув руку в кишеню і витягнув записну книжку. Поспіхом перегорнувши його, він гарячково почав записувати якісь цифри, і в міру того, як він проробляв свої обчислення, лоб його розгладжувався, обличчя прояснювалося. Нарешті піднявши голову, він обвів присутніх сяючим поглядом. «Друзі мої», – вигукнув він, – «або цифри брешуть, або загроза» що нависла над нами, розвіється. Як кошмар, розрахунки Шульца йдуть в розріз з основними законами балістики. Це підтверджується розв'язанням ось цієї задачі, над якою я довго ламав собі голову. Шульце цього разу помилився. Нічого з того, що він задумав, не станеться. Його жахливий снаряд пролетить над Францевілем, не заподіявши йому жодної шкоди. І якщо нам загрожує якась небезпека, то в усякому разі не зараз. Що означали слова Марселя? Ніхто, по суті, не зрозумів. Тоді юний ельзасець докладно виклав суть своїх обчислень і так просто і виразно пояснив перебіг своїх думок і розв'язання задачі. Що навіть тим, хто ніколи не займався математикою, все стало цілком зрозуміло, і в тих, хто його слухав, відлягло від серця. Снаряд Шульца не тільки не зачепить Францевілля, а й узагалі нічого не зачепить, бо початкова швидкість цього снаряда настільки велика, що він має вилетіти за межі атмосфери і загубитися в просторі, доктор Саразен. Схвально киваючи головою, стежив за обчисленнями Марселя, потім раптом, піднявши руку і указавши на світловий циферблат на стінного годинника, що висів у залі. Сказав голосно, через три хвилини, друзі мої, ми на власні очі побачимо. На чиєму боці правда, але як би там не було, запобіжні заходи вжиті нами. Ніколи не завадять, якщо цей удар і мине нас. Шульце на цьому не зупиниться. Ненависть його тільки зросте від невдачі. Будемо ж готові дати йому належну відсіч. «Ходімо», – вигукнув Марсель, – і всі кинулися за ним на площу. Годинник на ратуші повільно продзвонив три чверті дванадцятої. За кілька секунд високо в небі з'явилася темна маса і з блискавичною швидкістю. Оголошуючи повітря зловісним свистом, промайнула над Фравсевілем і миттєво зникла з очей. За кілька секунд високо в небі показалася темна маса. З блискавичною швидкістю пронеслася над містом і зникла з очей щасливої дороги. З реготом крикнув їй на вздогін Марсель, «Тобі вже більше ніколи не побачити землі». За дві хвилини на віддалі почувся глухий вибух, і земля немов охнула в них під ногами. Це був звук гарматного пострілу на вежі бика, що долетів до них на 130 секунд, пізніше снаряда, який промчав зі швидкістю, що перевищувала швидкість звуку. Глава тринадцята Марсель Бруклін професору Шульце – Штальштат Франеївіль, 14 вересня, вважаю своїм обов'язком повідомити Сталевого короля. Що третього дня ввечері я благополучно перетнув кордон його володінь, віддавши перевагу порятунку власної персони над порятунком моделі гармати Гера Шульце. Засвідчуючи вам свою повагу, я хотів би подякувати вам за виявлену вами люб'язність і своєю чергою посвятити вас у свою таємницю. Можете бути спокійні, вам не доведеться платити за це своїм життям. Моє прізвище не Шварц, і я не швейцарець, я ельзасець, звати мене Марсель Брукман. Я непоганий інженер, на ваше зізнання, але насамперед я француз. Ви оголосили себе невблаганним ворогом моєї батьківщини, моїх друзів, моєї родини. Ви замишляли погубити вашими мерзенними винаходами. Все найдорожче для мене». Я пішов на все, щоб проникнути у ваші задуми, і я зроблю все, щоб їх зруйнувати. Поспішаю довести до вашого відома, що перший ваш удар, слава Богу, не влучив у ціль. Ваша гармата, воїстино, гідна всілякого подиву, але найдивовижніше в ній. Це те, що снаряди, які вона викидає за допомогою такого дивовижного заряду пороху, нікому не можуть заподіяти шкоди, бо вони ніколи нікуди не влучать». Я про це подумав від самого початку, коли ви мені її показували. Але нині це незаперечний факт, який увічнить ім'я Гера Шульце, славного винахідника жахливої, потужної, але абсолютно нешкідливої гармати. Отже, я думаю, вам буде приємно дізнатися, що вчора об 11-й годині 45 хвилин, 4 секунди, ми милувалися вашим надто вдосконаленим снарядом, коли він пролітав над нашим містом. Він помчав на захід, прямуючи в безповітряний простір, де йому відтепер судилося носитися до кінця віку. Снаряд – початкова швидкість якого сягає 10 кілометрів на Сияунду, тобто іншими словами, разів у 20 перевищує звичайну початкову швидкість, не може впасти. Його поступальний рух разом із силою тяжіння перетворить його на вічно рухоме тіло, приречене носитися в міжпланетному просторі як постійний супутник нашої планети. Не завадило б вам пам'ятати про атом. На сам кінець висловлюю сподівання, що ваша гармата у вежі БК стала абсолютно непридатною після цієї першої проби. Але випустити заряд у 200 тисяч доларів, щоб подарувати світові нову зірку, а Землі. Нового супутника право – це не так уже й дорого. Марсел Брукман. Цього листа було негайно надіслано з нарочним із Францевілля до Шталептатта. Читач, звісно, пробачить Марселю цю хлоп'ячу витівку, що була викликана цілком безневинним бажанням посміятися з Гера Шульце. Марсель мав цілковиту рацію, стверджуючи, що знаменитий снаряд Гера, Шульце, який вилетів завдяки своїй жахливій швидкості за межі земної атмосфери, ніколи не впаде на землю і що грізний гармат у вежі БК. Випустивши такий надпотужний заряд, назавжди вийде з ладу. Можете собі уявити, яким ударом для Шульца, який обдурився у своїх надіях, був цей лист, яким клацанням по його самолюбству. Тільки-но він пробіг очима перші рядки, як уся кров кинулася йому в обличчя. І коли він дочитав до кінця, голова його впала на груди, руки повисли, і він так і залишився сидіти на місці, наче його хтось ударив. Так, він просидів хвилин 15, а коли нарешті вийшов із заціпеніння, то його охопила така лють, що на нього страшно було дивитися. Однак Шульце був не такою людиною, щоб визнати себе переможеним. З цієї хвилини він оголосив війну Марселю, війну не на життя, а на смерть. З гарматою не вийшло, ну що ж, подивимося, як їм сподобаються його снаряди з рідкою вуглекислотою як і на ближчі дистанції можна послати зі звичайнісінької гармати. Втішившись цією думкою, сталевий король опанував себе і повернувся до перерваних занять. Отже, над Франевілем знову нависла загроза, і тепер більш ніж будь-коли йому треба було триматися на поготові. Глава 14 Францевіль готується до бою небезпека, хоч і віддалилася, але аж ніяк не перестала загрожувати Франсивіллю. Марсель посвятив доктора Саразена і його друзів в усі задуми Шульца, розповів про його потужні знаряддя руйнування і про підготовчі роботи, які велися в Штальштатті. Наступного дня Рада оборони, куди увійшов і Марсель, розпочала розробку і здійснення плану захисту міста. Найревнішим помічником Марселя виявився Октав, який за час свого перебування у Франсивіллі сильно змінився на краще. Які були рішення, ухвалені Радою оборони, це жителі міста не були детально посвячені. Але інструкції, що випливали з цих рішень, щодня друкувалися в пресі, і в них неважко було вгадати практичний розум і передбачливість молодого Ельзасця. Для того, щоб добре організувати захист міста, тлумачили між собою францивільці. Найважливіше знати сили противника – і, виходячи з цього, зводити оборону. Звичайно, гармати Шульце – це страшна штука. Але краще вже мати справу з цими гарматами, знаючи їхню кількість калібр і далекобійність, ніж з якимись іншими руйнівними знаряддями, про які нічого не відомо. Найголовніше – не допустити вторгнення противника в місто як із суші, так і з моря. На цьому насамперед і зосередилися всі зусилля Ради. Того дня, коли на всіх вулицях з'явилися оголошення про те, що план оборони вироблено і громадянам пропонується взяти участь у його здійсненні, францевільці з радістю кинулися пропонувати свої послуги. Люди різного віку і професій ставали однаково охочі до лав простих чорноробів, землекопів або мулярів. Робота йшла швидко і весело. У місто навезли запасів продовольства на два роки криті міські ринки, перетворені на продовольчі склади, наповнилися повінця мішками з борошном, крупою, цукром, сушеними овочами і фруктами, купами всіляких консервів, тушами копченого м'яса, різними сортами сирів. Численні гурти домашньої худоби були загнані в сади і парки, розбиті по всьому Франсивіллю на площах, щодня вивантажували гори вугілля і заліза. І те, і інше було необхідне для тривалої боротьби. Залізо для вичинки зброї, вугілля для опалення. Наказ про мобілізацію всіх чоловіків, здатних носити зброю, був зустрінутий зі справжнім ентузіазмом. І ще раз показав високий моральний рівень мешканців Франсивілля, цих громадян-воїнів. У коротких вовняних куртках і полотняних штанах, у зручних черевиках і м'яких шкіряних капелюхах, Озброєні рушницями Вердера, загони містян марширували широкими бульварами партії, кулі зводили укріплення, копали рови і будували редути. На новообладнаних заводах швидко і безперебійно відливалися гармати. Для цієї мети стали в пригоді димогарні печі, які неважко було переробити в плавильні горни. У всіх цих роботах Марсель брав діяльну участь. Він встигав усюди, і за що б він не брався. Робота так і кипіла у нього в руках. Де б не виникало якесь утруднення, теоретичне або практичне, він завжди вмів його вирішити. У разі потреби він, засукавши рукава, охоче приходив на допомогу і показував, як краще взятися за те чи інше. Завдяки цьому він користувався великим авторитетом, і всі його розпорядження виконувалися негайно і беззаперечно. Октав намагався не відставати від Марселя. Перші дні, щоправда, він мріяв про те, як він прикрасить свій мундир золотими галунами, але дуже скоро він все це викинув з голови і зрозумів, що йому доведеться почати свою військову службу простим солдатом. Він зайняв вказане йому місце в строю і зумів стати прикладом для своїх товаришів. А тим, хто намагався пожартувати над ним, роблячи вигляд, що шкодують його, він відповів спокійно: Кожному своє місце по заслугах. Можливо, я не зумів би командувати, зате тепер я принаймні навчуся підкорятися. Тим часом у місті ширилися тривожні чутки. І хоча вони, на щастя, виявилися неправдивими, кожен францевілець, наскільки це було можливо, намагався налягти на роботу. Хтось повідомив, що гер Шульце веде переговори з кількома судноплавними транспортними компаніями про перевезення своїх знарядь. Слідом за цією качкою через деякий час хтось пустив іншу, за нею третю, і вони стали з'являтися мало не щодня. То це були чутки про те, що флот Шульце взяв курс на Францевіль, то повідомлялося, що залізницю в Сакраменто перерізали загони уланів, що звалилися, мабуть, із неба. Але всі ці чутки, які одразу ж спростовувалися, вигадувалися для забави читачів дозвільними репортерами. Насправді ж сталеве місто не подавало жодних ознак життя. Це загадкове мовчання, хоча й давало змогу францивільцям успішно продовжувати роботи з оборони. Все ж таки дещо турбувало Марселя, коли він у рідкісні хвилини відпочинку замислювався над дивною поведінкою Шульце. «Невже цей розбійник змінив свої наміри і готує нам якийсь новий мерзенний фокус?» Але оскільки план оборони передбачав усі можливості нападу як із суші, так і з моря, то Марсель придушував своє занепокоєння і з подвоєною енергією повертався до роботи. Робота заповнювала весь його день. І єдине задоволення, яке він дозволяв собі після трудового дня, були короткі півгодини ввечері у вітальні пані Саразен. Доктор з першого ж дня наполіг, щоб Марсель щодня приходив до них обідати. Звісно, за винятком тих випадків, коли він буде пов'язаний якимось іншим запрошенням. Але як це не дивно, Марсель, мабуть, не отримав жодного запрошення, заради якого він зважився би відмовитися від цього привілею. Чим пояснювалася така сталість? Навряд чи йому приносило таку вже насолоду дивитися на післяобідню партію в шахі доктора Саразена з полковником Гендоном. Мабуть, його приваблювало щось інше. І хоча він не усвідомлював своїх почуттів, але ні на що на світі він не проміняв би ті короткі хвилини, які він проводив увечері після обіду в товаристві пані Саразена і Жанни, коли вони сідали за великий стіл жінки, з роботою в руках для майбутніх похідних госпіталів. І мирно розмовляли втрьох. «То виходить ці сталеві болти кращі за ті, креслення яких ви нам показували минулого разу?» – запитувала Жанна, яка цікавилася всіма роботами з оборони. «Безсумнівно, мадемуазель», – відповідав Марсель. «Ну, я дуже рада, але подумати тільки, скільки праці і винахідливості вимагає в технічній справі», Кожна маленька деталь. Ви мені казали, що сапери вирили вчора близько 500 метрів траншей. Адже це дуже багато, правда? На жаль, це далеко недостатньо. Якщо ми так будемо продовжувати, навряд чи нам вдасться закінчити наші укріплення до кінця місяця. Я б так хотіла, щоб у нас усе вже було готово, і нехай тоді приходять ці мерзенні банди шульце. Наскільки чоловіки щасливіші за нас, жінок... Вони зайняті справою, вони знають, що потрібні. І очікування для них не таке тяжке, як для нас. А ми, на що ми годимося? На що ви годитеся?» Палко вигукнув зазвичай незворушний Марсель. «Як ви можете так говорити, Жанно? А заради кого ж, як не заради вас, наші чоловіки кидали все і стали простими солдатами, що змушує їх зараз працювати, не покладаючи рук, якщо не єдине бажання?» забезпечити спокій і щастя своїх матерів, дружин, сестер, наречених. Хто надихає їх, як не ви? Вим'я, чого вони готові жертвувати собою, як не вим'я почуття. Але тут Марсель, запнувшись на цьому слові, зніяковів і замовк. Жанна теж мовчала. І добрій пані Саразен довелося прийти їм на виручку, почуття обов'язку, сказала вона. Ось що змушує наших Франці Вільпев забувати про себе в хвилини небезпеки. Після таких бесід Марсель з іще більшою наснагою повертався до своєї роботи і в сотий раз давав собі клятву врятувати Франсевіль і не допустити загибелі жодного з його мешканців. Він ніяк не міг очікувати події, яка незабаром мала вразити всіх, хоча це було природним, неминучим наслідком того протиприродного стану речей, коли одна людина тримає у своїх руках усе. А це був основний закон Сталевого міста. Глава 15. Біржа в Сан-Франциско. Біржа в Сан-Франциско найжвавіша і найдивовижніша у світі. Являє собою такій собі, так би мовити, алгебраїчний вираз світової промисловості і торгівлі. Завдяки географічному положенню головного міста Каліфорнії воно вирізняється споміж усіх інших, своїм явно космополітичним характером. Під його розкішними портиками з червоного граніту високий білявий саксонець зіштовхується з блідим, тонким темноволосим кельтом, негер – з фіном і бронзовим індусом. Полінезієць з подивом споглядає на гренландця. Китаєць з майстерно заплетеною косою намагається перехитрити свого багатовікового ворога – японця. Усі мови – Усі прислівники змішуються в єдиний жаргон у цьому сучасному вавилонському стовпотворенні. День 19 жовтня на цьому єдиному у своєму роді ринку світу розпочався як завжди і не віщував нічого особливого. Як завжди до 11 години дня почали сходитися головні маклери та агенти. Вони тиснули один одному руки. Весело або стримано, залежно від темпераменту кожного. Після чого прямували до буфету, щоб здійснити перед своїми операціями умилостивчі узливання. Потім вони один за одним прямували у вестибюль, де рядами вздовж стін стояли шафи з нумерованими ящиками для пошти. Кожен діставав зі своєї шухляди, адресовані на його ім'я об'ємисті пакунки, і на ходу побіжно переглядав їхній вміст. Слідом за цим незабаром встановлювалися курси дня. Натовп ділків поступово зростав. Разом із ним наростали пожвавлення і метушня. До полудня з усіх кінців земної кулі почали вдосталь надходити телеграми. Серед загального гамору і сум'яття щохвилини лунав гучний голос, що вигукував текст щойно доставленої депеші, після чого її тут же наклеювали на стіну, де вже красувалася ціла колекція. Метушня з хвилини на хвилину зростала. Блокноти записники миготіли в руках. Маклери снували взад і вперед. Стрімголов кидалися до телеграфного бюро. Посилали запити. Поверталися з відповідями. Здавалося, повальне безумство опановує натовп. І раптом немов якийсь магнетичний струм пробіг по всьому залу. Один з акціонерів Далекосхідного банку приніс нечувано. Приголом шли в неймовірну звістку, і вона зі швидкістю блискавки облетіла всіх. «Яка дурниця!» Говорили одні, це, напевно, чиїсь фокуси. Хто повірить такій кацці? Ні, не кажіть, заперечували інші. Диму без вогню не буває. Та хіба таке підприємство може лопнути? Будь-яке підприємство може лопнути. Подумайте. Який капітал? Одне обладнання оцінюється понад 80 мільйонів, не рахуючи лиття. Сталі, запасів і готової продукції. Я вам кажу, шульце коштує не менше 90 мільйонів. І Я беруся реалізувати їх у будь-який час. Але чим же ви пояснюєте, що вони припинили платежі? А навіщо мені пояснювати? Не вірю я цій нісенітниці. А що, хіба на наших очах такі речі не трапляються мало не щодня? Та ще й із найсоліднішими фірмами. Шталептат, не фірма, це ціле місто, у всякому разі. До краху тут справа дійти не може». Зараз же з'явиться якась компанія і забере цю справу у свої руки. Але чому ж сам Шульце не подбав організувати таку компанію? А допустив, щоб опротестували його в екселі. Ось тому-то я й кажу, що це абсурд. Ну, самі-то хіба ви не бачите, що це суперечить усякому здоровому глузду? Ясно і очевидно, що це качка, і пустив її не хто інший, як Неш. Йому до зарізу потрібно підняти курс своїх сталевих акцій. Зовсім це не качка. Шульце дійсно збанкрутував. Гірше того, він зник, та перестаньте, а я вам кажу, сховався, та он там. Подивіться, щойно телеграму наклеїли. Величезний натовп принув до стіни, де висіла дошка з депешами. Свіжо наклеєний блакитний папірець свідчив «Нью-Йорк». 12 жовтня Центральний банк, Завод Шталептат. Платежі припинено. Пасив 47 мільйонів доларів. Шульце зник тепер, хоч як це здавалося неймовірно. Сумніватися не доводилося. І пішли всілякі здогади і припущення. До другої години звідусіль посипалися телеграми про втрати, яких зазнали різні підприємства, пов'язані з Шульце. Найбільше втрати в Нью-Йоркський майнінг-банк. Потім ішла чекаська фірма Вестерлі і Сини, яка втратила 7 мільйонів доларів. Банк Мілокі Буфало, 5 мільйонів промисловий банк у Сан-Франциско, півтора мільйона і нарешті усіляка дрібнота, ціла серія дрібних комерційних підприємств. Тим часом і інші неминучі наслідки цієї грандіозної події розгорталися з гарячковою швидкістю. Затища на біржі, відзначена експертами. Рано вранці змінилося гарячковим пожвавленням. Які злети стрибки, який шалений розгул спекуляції, підскочили сталеві акції. Підвищилися вугільні. Пішли вгору акції всіх ливарних підприємств Сполучених Штатів Америки. Миттєво зросли ціни на фабричні вироби, будь-якої галузі, всіх видів залізної промисловості. Піднялися в ціні земельні ділянки Францивілля. Останнім часом у зв'язку з військовими подіями. Що насувалися? На них пропав будь-який попит. Вони перестали котируватися на ринку. Зараз вони підскочили відразу до 180 доларів за акер. Увечері біля газетних кіосків стояли натовпи народу. Але ні Геральд, ні Трібюн, ні Альта. Ні Гардіан, ні Еко, ні Глоб. Хоч би як намагалися відшкодувати жирним шрифтом і грандіозними буквами убогість своєї інформації. Не могли повідомити нічого, крім того, що вже було відомо. А відомо було таке. 25 вересня банкірам сталевого короля Шпрінг. Штраус і Ко в Нью-Йорку фірма Джексон Елдер. І Ко пред'явила вексель на 8 мільйонів доларів за підписом Шульце. Виявивши, що банківське сальдо їхнього клієнта не дає змоги покрити цієї величезної суми. Вони негайно ж надіслали Шульце запит телеграфом але не отримали відповіді. Тоді вони кинулися перевіряти свої книги і з подивом виявили, що протягом 30 днів не отримали зі шталептатта жодного цінного листа, жодного переказу. Відтоді всі чеки і векселі, видані за підписом Шульца на їхній банк, які накопичувалися день за днем, почали повертатися назад пред'явникам із позначкою. На поточному рахунку грошей немає. Протягом чотирьох днів банкірський дім Шпрінг, Штраус і Ко, обложений телеграмами, запитами та незліченними обуреними вимогами, облягав зі свого боку Штальштадт десятками депеш, зі здивуванням чекаючи відповіді. Нарешті відповідь прийшла. Гер Шульце 17 вересня безслідно зник. Ніхто не має ні найменшого уявлення, що це означає. Він не залишив жодних розпоряджень. У касах штальштат та грошей немає. Тепер уже неможливо було приховувати справжній стан справ. Найбільші кредитори злякалися і передали свої векселі в комерційний суд. Протягом якихось двох-трьох годин виявився повний крах, який з блискавичною швидкістю спричинив цілу серію великих і дрібних банкрутств. О 12 годині дня 13 -го жовтня загальна сума пасиву Шульце – Визначалося в 47 мільйонів доларів. Можна було припускати, що вона дійде до 60 мільйонів, оскільки опротестовані в екселі все ще продовжували надходити. Ось усе. Що було відомо і що з більш-менш мальовничими подробицями повторювали всі газети. Само собою зрозуміло, що всі вони обіцяли повідомити наступного дня найдостовірніші відомості. І справді, не було жодної газети яка не потурбувалася б із першої ж хвилини послати свого кореспондента в Штальштадт. 14 жовтня ввечері ціла армія репортерів, озброєних блокнотами і олівцями, підступила до Сталевого міста. Але ця армія негайно ж відхлинула. Вдарившись як хвиля, обкріпосну стіну Штальштадта варта, як і раніше, охороняла ворота. І марно репортери вдавалися до всіляких хитрощів, пробували всі засоби спокуси. Вона залишалася невблаганною. Єдине, що вдалося дізнатися – це, що робітники перебували в повному невіданні, і що в їхній повсякденній рутині поки що нічого не змінилося. Тільки напередодні майстри отримали розпорядження оголосити робітникам, що в цехових касах немає грошей. І у зв'язку з відсутністю яких би то не було інструкцій із центрального сектору роботи, буде припинено в наступну суботу якщо доти не буде отримано якогось нового наказу. Усе це не тільки не роз'яснювало справжнього стану справ, а навпаки, ще більше заплутувало його те, що Гершульце зник близько місяця тому, ні для кого не було таємницею. Але які були причини і сенс цього зникнення? Ніхто не міг сказати неясне очікування, що ця загадкова особистість ось-ось знову з'явиться». Заглушало томливе відчуття тривоги. На заводі перші дні все йшло за інерцією. Як зазвичай, кожен з незмінною точністю і швидкістю виконував свої повсякденні обов'язки. Цехові каси акуратно щосуботи виплачували платню. Центральна каса до останніх днів задовольняла всі місцеві потреби. Але система централізованої влади, штальштатті, була доведена до настільки високого ступеня досконалості. Все так сліпо корилося волі господаря, що його відсутність не забарилася природним чином викликати перебої в ході цієї складної машини. Так, у проміжку 17 вересня, від того дня, як Сталевий король востаннє підписав накази, до 13 жовтня, коли, як грім з ясного неба, обрушилася звістка про припинення платежів. Тисячі листів, адресованих до Штальштадта і серед них, Цілком імовірно, чимало вельми цінних. Було опущено до поштової скриньки центрального сектору. Звідки їх було доправлено до кабінету Гера Шульце? Тільки він один зберігав за собою право розкривати ці листи. Він сам робив на них позначку червоним олівцем і направляв їх до головного касира. Навіть найвисокопоставленішим чиновникам Шталептатта не спало би на думку перевищити свої повноваження. Наділені майже необмеженою владою, щодо своїх підлеглих. Вони перед обличчям Гера Шульце і навіть, можна сказати, примари Гера Шульце, були абсолютно безособовими пішаками, слухняними виконавцями його волі, позбавленими будь-якої ініціативи і навіть права голосу. Кожен із них, замкнувшись у вузькому колі своїх обов'язків, незворушно вичікував, зволікав сприяючи тим самим назріванню катастрофи. І нарешті катастрофа вибухнула. Вона назрівала повільно. Великі зацікавлені фірми, стривожені припиненням платежів, надсилали запити, телеграми, пояснювальні листи. Протести, але ніхто й думки не допускав, що таке високорентабельне підприємство може...